Ba, uste dut uh, partidako horretu gutela, horretatik uh, horreti eta eta gu uh, piskat behar geratu gira eta ezin ez ez tamtoak kringatu pilota piskat uh, motela godoa iten eta eta behiek dute berean uh, zitazuna eta behitzen dira eta gero eta amaharte hor ginen, eta gero uste dut uh, Alexicek uh, bortitzak eman dituela eta guk sobeda sartu ditu eta sartu ditu eta Eta ostot hor izan dela diferentzia, gu piskat uh, behiratu gira hamarretatiko uh, iti hor, eta berek uh, behen egitmoa segitu ute, eta ara berek emezi ute partida hurra